la noi cozi în diaspora, la alegerile prezidențiale. Și jucătoarea de tenis Simona Halep părăsește turneul campioanelor. Ea a pierdut în trei seturi meciul împotriva Carolinei Plișcova. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Vremea va fi rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, mai ales în nord, în centru și în est. Temperaturile minime se vor situa între minus 5 și plus 6 grade, mai scăzute până în jurul la minus 9 grade în estul Transilvaniei. În regiunile sudice și în Carpații Meridionali, cu totul izolat, va. Slab, iar la altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte. Izolat vor fi condiții de ceață. În capitală, temperatura minimă va fi de 1-2 grade, mai coborâtă la periferie până în jur la minus 2 grade. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM! Cât cheltuiește primăria Capitalei pentru infrastructura de sănătate și în ce condiții? Lavinia Coțofană, fosta directoare a administrației spitalelor din București, reclamă că a fost demisă după ce a redactat o plângere penală privind neregulile constatate la Spitalul Clinic de Copii, Victor Gomoiu. Într-un interviu pentru Cotidianul Libertatea, Lavinia Coțofană a spus că lucrările de modernizare au fost un pretext pentru deturnarea unor fonduri publice de peste 15 milioane de lei. Spitalul ar fi cumpărat produse și servicii la prețuri umflate. Cu Ali Florentina Mihaita. Lavinia Coțofan a spus pentru libertatea că imediat ce a constatat neregurile a redactat o plângere penală pe care a dat-o șefei sale Daniela Blându, directoare administrației spitalelor. Vorbim nu doar de umflare prețuri, vorbim de decontarea unor lucrări neefectuate. Doamna director Blându părea să accepte ideea sesizării parchetului, a tot fost amânată această chestiune și la un moment dat a fost doamna Blându revocată din funcție. Plângerea mea penală am reluat-o și predat-o domnului director general să. Lavinia care mi-a spus o trimit la primărie și așteptăm să vedem ce ni se spune. Nu știu ce s-a întâmplat apoi. Lavinia Coțofană susține că a fost demisă din funcția de director juridic la administrația spitalelor pentru că a insistat ca plângerea ei să fie depusă la DNA, dar conducerea administrației spitalelor spune că nu a concediat-o, doar a pus capăt unei delegări. Lavinia Coțofană susține că la administrația spitalelor din București sunt aduși pe salarii uriașe apropiației primarului general Gabriela Firea. Am primit sub nas o decizie să semnez o delegare, nu detașări în funcție de director medical a doamnei Turchiș, prietenă apropiat a doamnei Firea. Am primit o altă decizie pentru doamna Turchiș în care de data asta apare și drepturile dumneai salariale, 25.466 lei, în condițiile în care grila SMB-ului este la 13.000 lei, iar maximul pentru un doctor e 15.000. Nu avem voie să depășim o anumită limită, este o legislație specială. Domnul director general Savin îmi scrie, bună ziua, este ok, am văzut eu. Înțeleg că asemnă la am cerut un punct de vedere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, însă deocamdată nu am primit un răspuns. Libertatea scrie că neregulile constatate la Spitalul Gomoiu au fost semnalate și de Corpul de Control al Guvernului, care a întocmit în noiembrie 2017 un raport, ignorat însă de actualul edil al Capitalei. Printr-un comunicat, municipalitatea a precizat că faptele prezentate de libertatea nu s-au petrecut în mandatul actualului primar al Bucureștiului, iar asocierea cu numele Gabrielei Firea ar fi fost făcută cu scopul de a o defăima. Pe de altă parte, ministrul de Mis al sănătății susține că nu a cerut niciodată Asociației Dăruiește Viață să vireze statului banii strânși din donații pentru construirea unui spital oncologic pentru copii. E vorba de 26 de milioane de euro. Sorina Pintea adaugă că nu le-ar fi amenințat pe fondatoarele asociației cu o plângere penală. Totuși, discuțiile de săptămâna trecută cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au fost tensionate. Nu vă pot spune ce s-a discutat Motamo în ore, inclusiv că ne-am și certat. Da e normal într o ședință de lucru să fac asta. O fac și la minister cu colegii. Repet, și eu am fost printre nu eu de fapt soțul meu printre cei care a donat, pentru că cred în aceste inițiative, cred în continuare. Deci donatorii pot fi banii donați nu vor fi donați, nu se fac să fie în contul statului donații. Nu s-a cerut niciodată așa. acest lucru. Nu am niciun motiv să fac plângere la DNA, dacă lucrurile sunt corecte, n-am niciun motiv să cred că nu sunt corecte, dar în momentul în care trebuie să finanțez o investiție care încă nu este proprietatea spitalului, am dreptul să cer niște date. Pur și simplu s-au cerut niște date care se prelucrează la direcția economică. Carmen Uscatu și Ioana Gheorghiu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, au povestit ieri că, într-o ședință a Spitalului Marie Curie de săptămâna trecută, ministrul Sorina Pintea le-a certat. Primul reproș a fost că am strâns banii în Asociația Dăruiește Viață și că nu am donat acești bani Spitalului Marie Curie pentru a face licitații. Au fost niște amenințări explicite, cu parchet, cu plângere penală, cu curte de conturi. Nici nu mai știu câte instituții nu am înșiruit doamna ministru acolo. La un moment dat chiar am întrebat-o dacă nu cumva Ministerul Sănătății ar trebui să se simtă jenat că a venit să se lupte cu singurul spital care se construiește în momentul ăsta în țara asta pentru niște copii. Și dacă n-ar trebui să găsească o cale să se implice. De la începutul până la finalul întâlnirii a fost o permanentă ceartă și reproșuri și amenințări. Absolvenții de medicină vor susține examenul de rezidențiat pe 8 decembrie. Legea a fost publicată în monitorul oficial. După o amânare și multe incertitudini privind organizarea concursului, lipsa unui ministru plin la educație care să semneze ordinul de organizare nu mai e o problemă. Prin derogare, ordinul poate fi semnat anul acesta doar de titularul de la sănătate. Teodor Blidaru e președintele Federației Asociațiilor de Studenți la Medicină mare problemă a fost incertitudinea în toată situația pentru că toți colegii absolvenți care urmează să susțină examenul de rezidențiat în acest an au avut o perioadă în care nu s au putut concentra pe învățat și pe lucruri productive, stând practic în fiecare zi să urmărească și să vadă ce se va întâmpla cu examenul de rezidențiat, când dăm, când putem să dăm. Domnul ministru ne-a anunțat ieri că examenul va rămâne pe data de 8, că despre timpul de într-adevăr, este un pic scăzut, doar că am discutat acest aspect cu doamna ministru și ne-a transmis că direcțiile de sănătate publică vor lucra peste program, posibil și în weekend pentru a putea acomoda practic toți absolvenții și toată lumea se poate înscrie. Examenul de rezidenție trebuia să aibă loc pe 17 noiembrie, acum candidații mai au 10 zile la dispoziție ca să se înscrie. Legea promulgată de președinte spune că numărul de locuri scoase la concurs va fi egal cu cel al absolvenților. Însă, a doua propoezie este, de fapt, cea importantă și câștigul pentru student și absolvent, și anume, în cazul în care mai există mai mulți promovați a examenului decât cifrele școlarizare, aceasta se va suplimenta, astfel încât toți candidații promovați să poată fi integreze pe viața muncii. Practic, acest lucru oferă șansa tuturor studenților care vor promova examenul să poată accesa un, un loc de rezidențiat ulterior, pentru a nu le bloca traseul academic. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. PNL poartă ultimele negocieri înaintea votului de luni pentru învestirea guvernului. Premierul desemnat Ludovic Orban susține că, pe lângă parlamentarii care au anunțat deja că susțin executivul său, 225 la număr, a mai discutat cu încă 11. Pentru ca executivul să obțină încrederea legislativului, are nevoie de voturile a cel puțin 233 de senatori și deputați. Întrebat. Întrebat ce se va întâmpla în cazul unui succes cu angajații din ministerele care vor dispărea, Ludovic Orban a declarat că o parte își vor pierde posturile. O parte dintre ei cu siguranță nu își vor regăsi locul în cadrul noilor instituții. Intenția noastră este să facem și o evaluare acolo unde este posibil a competenței, a activității desfășurate, a capacității de a ocupa funcții de conducere sau funcții de execuție, de a asemenea, vom organiza concursuri transparente care să fie obiective. PNL vrea de asemenea să modifice legile astfel încât delegarea în funcțiile publice de conducere să fie limitată la o perioadă de șase luni. Ocuparea funcțiilor publice de conducere, prin politica delegării, pe o perioadă limitată de timp, vom încerca să limităm durata permisă pentru o funcție publică de conducere la maximum șase luni până la ocuparea acestei poziții prin concurs. Adică obligativitatea de a organiza un concurs cât mai rapid, maxim două săptămâni, Votul prin corespondență a fost un eșec. Sentința vine chiar din partea președintelui autorității electorale permanente. Puțin peste 40.000 de cetățeni români care trăiesc în străinătate s-au și înscris. scris. Mai multe asociații ale românilor din Spania au explicat la Europa FM că votanții nu au încredere în oficialități. Sonia Teodoriu. Autoritatea a încercat să informeze cetățenii, însă perioada a fost limitată. Așa motivează președintele Constantin Mitulețu Buică faptul că atât de puțini români s-au înscris pentru votul prin corespondență. Votul prin corespondență credeam că are un succes, a fost un eșec, indiferent de cât de mult am informat noi cetățenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate. De la Asociația Românilor din Cordoba, Gabriela Stan spune că perioada de înscrieri nu a fost bună. Luna iulie, luna august sunt luni proaste pentru românii din străinătate, pentru că sunt luni de vacanță în care se deplasează în țară sau pleacă în vacanță în alte părți. S-a făcut uh, publicitatea, numai că sunt luni foarte proaste pentru a face publicitate a unei astfel de acțiuni. Sistemul votului prin corespondență ar putea funcționa abia la următoarea tură de alegeri, de la Asociația Românilor din Barcelona, Ștefan Hulub. Asta cu scrisul pentru votul, prin corespondență, o să funcționeze peste patru ani, peste 8 ani, în momentul în care lucrurile astea o să se mai și așeze un pic. Nu e să căpătăm ceva mai multă încredere. Președintele Autorității Electorale, Constantin Mitulețu care a recunoscut că vor fi cozi la secțiile de votare și la această rundă de alegeri. De ce cred că da? Pentru că se anunță o prezență ridicată la votare și nu știm dacă marea parte a legătorilor va fi vineri sau sâmbătă, dar eu cred că va fi duminică. Românii din diaspora vor putea vota pe parcursul a trei zile, între 8 și 10 noiembrie. Sindicaliștii de la gigantul autogerman Volkswagen vor să blocheze planul companiei de a construi o fabrică în Turcia în valoare de peste un miliard de euro. Angajații se tem, între altele, de consecințele operațiunilor militare pe care Turcia le-a lansat în nord-vestul Siriei. Mihai Bucureșteanu. Reprezentanții sindicatelor resping aprobarea construirii fabricii atât timp cât Turcia încearcă să-și realizeze obiectivele sale politice folosind războiul și forța, afirmat șeful sindicatului global al Volkswagen și membru în Consiliul de Supervizare al producătorului auto. Volkswagen analizase mai multe posibile locații pentru noua sa fabrică din Europa de Est, inclusiv România, Serbia și Bulgaria, dar până la urmă grupul german a optat pentru Turcia, acolo unde ar fi urmat să se construiască o cu o capacitate anuală de producție de 300.000 de, de vehicule. Totuși, Volkswagen a amânat decizia finală privind construirea fabricii. Reprezentanții gigantului auto nu au dorit să facă comentarii suplimentare. Politicianul eurofob Nigel Farage l-a provocat pe premierul Marii Britanii, Boris Johnson, să abandoneze acordul privind Brexitul renegociat cu Uniunea Europeană și să încheie cu el o alianță pentru alegerile anticipate din decembrie. Obiectivul ar fi acela de a forma o tabără care să susțină o ruptură clară de Uniunea Europeană. În caz contrar, Farage l-amenință pe premier că va avea contracandidați în toate circunscripțiile. Boris Johnson mizează pe scrutinul din 12 decembrie pentru a-și reface majoritatea în Camera Comunelor. Demnitarul conservator și-a lansat campania cu mesajul că el este cel care va scoate regatul din Uniunea Europeană. Între timp, președintele Camerei Comunelor, John Bercow, părăsește această funcție după un deceniu. El a jucat un rol hotărător în dezbaterile pe tema Brexitului. ului Correspondentul Europa FM la Londra, Auraneag, transmite. John Bercow a făcut celebrul apel la ordine numai puțin de 14.000 de ori pe perioada mandatului său de 10 ani. Buddha! Buddha! 10 a fost cel mai lung președinte al Camerei Comunelor de la al doilea război mondial încoace, iar mandatul lui a coincis cu criza politică profundă generată de Brexit. Într-o țară fără o constituție scrisă și cu proceduri parlamentare vechi de secole, Jumbarca a venit adesea cu interpretări personale al acestor reguli, ceea ce a atras deopotrivă laude și critici. Jumbarca s-a născut într-o familie modestă. Tatălui a fost șofer de taxi la Londra, iar bunicii săi paterni au fost evrei din România, care au emigrat în Marea Britanie la începutul secolului trecut. A studiat științe politice, iar la la 23 de ani a devenit consilier local în Lambeth, o suburbie a Londrei. Ulterior a devenit parlamentar și la doar 46 de ani este ales în prestigiosul rol de președinte al Camerei Comunelor. Apelurile asurzitoare la ordine, mai ales în contextul Brexit, au devenit virale, iar fanii lui au dovedit că și ei pot fi creativi. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, Simona Halep a ratat prezența în semifinalele turneului Campioanelor de la Shenzhen, învinsă într-un meci spectaculos de Carolina Plișcova. Cea mai titrată jucătoare română din istorie a început extrem de slab și a pierdut primul set la 0 în doar 20 de minute. și a revenit însă în al doilea, pe care l-a câștigat cu 6 la 2, iar apoi l-a chemat din tribune pe Darren Cahill. Antrenorul australian a lăudat iar discursul a avut efectul scontat. Simona a început al treilea set cu un break și părea să controleze decisiv meciul. A reacționat însă folosindu-se de arma ei principală, serviciul, și a egalat. A preluat apoi conducerea cu un re -break 4 la 2 și până la final s-a impus cu 6 la 4. Scriitorul, gazetarul și comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu e de părere că Simona nu putea avea pretenție la mai mult în condițiile actuale. Dar nu uiteam că Simona a venit la acest turneu Al campioanelor După o perioadă de absență După problemele pe care le-a avut la spate A avut parte de meciuri grele Începând cu cel împotriva Bianca Andrescu, Așa că eu nu sunt foarte supărat Simona a dat Tot ce a putut în condițiile actuale. La începutul anului viitor va fi altceva, urmează pauza, pregătirea împreună cu Darren Cahill și cred că o vom avea din nou pe acea Simona care făcea finală la Australian Open și câștiga Roland Garros acum 2 ani. Tot astăzi, Zelina Zvitolina și-a terminat parcursul în grupe cu victorii pe linie. Deja calificată în semifinale, ucraineanca a câștigat al treilea meci disputat în grupa Violet. A învins-o cu 7 la 5, 7 la 6 pe americanca Sofia Kenin, înlocuitoarea Bianca Andreescu, nevoită să se retragă din cauza unei accidentări. Cristian Tudor Popescu crede că turneele campioanelor, la feminin și la masculin, ar trebui mutate la începutul sezonului. Turneul campionilor și turneul campioanelor sunt plasate foarte prost. Ce se întâmplă în aceste turnee nu reflectă raporturile reale de valoare dintre jucători și jucătoare. Sunt obosiți, au acumulat accidentări, fac accidentări acum din pricina uzurii și psihic nu prea mai au elan să joace, deci... El ar avea sens dacă ar fi puse înainte de Australian Open în luna ianuarie. În semifinalele turneului campioanelor, mâine, Elina Zvitolina o va întâlni pe Belinda Bencici și Carolina Plișcova se va lupta cu lidera mondială Ashley Barty. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe dublu impact cu Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș. Europa FM.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 De acum, voucherul de 5.000 de lei pentru casă poate fi al tău. Caută codurile promoționale Timișoreana de sub capac sau cheiță și înscrie-le pe brtimișoreana.ro. Mai mult, poți câștiga zilnic și unul dintre cele 100 de vouchere EMAG sau unul dintre cele 5 smart TV-uri. Timișoreana. Povestea merge mai departe. Pentru cei peste 18 ani.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 Cu toții am auzit de efectele benefice ale silimarinei pentru sănătatea ficatului, dar ai aflat și de cea mai ridicată concentrație de silimarină de la Valmark. Silimarina Max 7000 mg, cu extract standardizat de armurariu, este un produs din sursă naturală și conține cea mai ridicată concentrație de silimarină de la Valmark ce contribuie la regenerarea celulelor hepatice. Vino acum în farmaciile Catena și ai 30% reducere la toate formele de silimarină Max de la Valmark, promoție valabilă în limita stocului disponibil. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.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 Sunt multe feluri în care poți să trăiești, și oricare e la fel de inspirat. Iar la mega-ul tău descoperi mereu câte ceva, chiar dacă fii în fiecare zi. Doar acum ai Whiskas, hrană umedă pentru pisici 100 de grame, diverse sortimente la doar un leu și 69 de bani, și Gilet Blu-3, aparat de ras 3 bucăți, acum la.